Женька знову зиркнула в бік виходу з відділення, де вже зникла за дверима страшна каталка, опустила внезвільну руку і нишком скрутила долю. Повторила про себе «ні-ні-ні» і рушила слідом за медсестрою. Ще сьогодні вранці вона й подумати не могла, що буде аж така рада бачити олюяківну ввечері, хоч та лежала бліда і схвильована. Зовсім поруч порожнє ліжко біля вікна. Смугасти матрац у старих плямах. Злежена подушка сунута в куток, благенька ковдра відкинута, на тумбочці дешеві окуляри і чашка, під ліжком розкидані капці, на проході непарна шкарпетка, тиша в палаті, запах корвалолу, вимірювання тиску. Вони сиділи на невеличкій кухні вечеряли маминими котлетами та квашеною капустою Ольги Яківни. Котлет було завбачливо водано на дві хати. Ілля виставив на стіл маленьку 200-грамову пляшечку віскаря, яку йому презентували на одному весіллі як сувенір. До чого на весіллі було те віскі, чому ця пляшка мала дістатись фотографу, він так і не второпав, але тримав її на згадку. А сьогодні проглупив із собою, коли Женька зателефонувала ввечері і попросила хелпу. Думав подарувати їй приз за людяність. І він добре пам'ятав, як уся родина переймалась, коли трапилась біда з бабусею але розумів, що не кожен став би так само клопотатись біля чужої людини. І що гріха таїти, він сподівався, що женька знову дозволить йому лишитися, якщо вже суворої господині немає вдома. І знову вони, втомлені і щасливі, кохатимуться немов останнє і заснуть, не розмикаючи обіймів. Власне, так воно й сталося, майже як учора. З цією різницею, що вони ще розділили на двох той весільний сувенір, і дівчину після кількох ковтків понесло. Вона плакала і говорила, говорила, розповідала, як зникали стамо в коридорі лікарні, розповідала, як ховали її бабусю. А вона мала потім ходила з іграшковою лопатою і шукала її, бо не вірила, що людину можна ось так просто навіщось закопати в землю, як їй нашептав сусідський хлопчик. Женька плакала, витирала сльози то кулаками, то пальцями з гарним манікюром. А Ілля, то тримав її за руку, то зціловував ці солоні струмочки зі щік, пригортав її до себе, і, йому маленький казав тш Зрештою притихла, втомлено позіхнула, очі їй моволі заплющувались, але вона спромогла спромогити. «Салишися зі мною, а?» Ілля мовчки підхопив її на руки і поніс до ліжка, і вона заснула в нього на руках. Якусь мить вагався роздягнути її чи лишити, як є, і просто вкрити ковдрою, але вирішив, що... Спати в джинсах незручно і обережно стягнув їх з дівчини. «Ого!» – пробурмотіла вона, замоталась в ковдру і знову провалилась сон. Ілля повернувся на кухню, ледь не завалив по дорозі свій скутер, що займав половину коридору. Прибрав на столі, трохи посидів, бездумно розглядаючи чуже житло, і повернувся до Женьки, втомлений не менше за неї. І попри всі його мрії, фантазії і спогади, Протягом сьогоднішнього дня Іллі неймовірно добре було просто проводити сон поруч із нею, під однією ковдрою. А далі вже, що буде, те й буде. Розділ 47 Амалія піднялася в квартиру. Ще не вімкнула світло, як Сильва тернулася боком об її ноги. Вибач, затрималася я. Сара, Сара погодую. І вони рушили до кухні. Вона вичавила в мисочку котячий корм і замінила воду в півлітровій банці, з якої сильва кумедно сьорбала її, підчіплюючи язиком, мов ложкою. Треба таки сходити до тієї зоокрамниці, купити їй посуд та, може, ще ошейник і щітку, подумала Амалія. За звичкою вона вийшла на балкон подивитися нічний двір, як раптом наступила на якийсь предмет. Підняла його. У целофановому пакеті, переховлений куртою резинкою, лежав скручений журнал. Звідки б він міг узятись, здивувалася Амалія і звернулася навколо. Вона розглядала обкладинку журналу. Той був не свіжим, дворічної давнини. Усередині лежала закладка. Амалія відкрила на тій сторінці і підійшла ближче до освітленого вікна. Невеличка стаття про котів відомих людей. Фотографія літньої жінки, на руках якої зручно мустили Сильва. Нічого собі промовила Амалія і подалась в квартиру, щоб під лампою почитати подробиці з життя своєї нової подружки. Як виявилось, колишня господиня Сильви була дитячим лікарем зі стажем роботи понад 50 років. А кішку малим кволим кошеням вона витягла зі сміттєвого баку і виходила. І та була вірною приятелькою і розвагою паціонерки. От такої здивувалась Амалія. Силь, Василь, дивись, хто це? Кішка підійшла. Глянула на журнал. Чи побачила вона щось своїм кошачим зором, чи відчула, але пронизливо сумну подивилась в очі нової господині, вийшла на балкон і вляглася в кріслі. «Кийцю, кийцю!» – зіткнула господиня. «Бачу, нема вже твоєї хазяйки. адже квартиру продавала якась молода пара, що виїздила за кордон, і ти бідолашна сама на цьому світі».